І фрегідна. Один андибер, здавалося, не змінився. Він жив своїм дивним життям. Гасав на величезній швидкості на своїй антилопі гну. Слухав у навушників Івальдії Моцарта. Роздивлявся старого граба з вікна свого офісу. Ніколи не розмовляв по телефону з членами своєї сім'ї. А як він харчувався? В обідню перерву він клав на велику тарілку три креветки і три листочки салату. Скроплював усе це кількома крапельками лимонного соку. Причому, видушуючи лимона, він рахував крапельки раз, два, три, чотири. Ні краплі більше, ні краплі менше, або їв гарячий рис дерев'яними паличками, або повільно відрізав тонесеньку, аж прозору смужечку сиру, довго роздивлявся її на світло, а потім клав у рота. Мені було щораз іншим. Марго здавалося, що воно не мало ніякого значення. Мав значення лише сам процес приготування і вживання їжі. Це театральне дійство, яке, по ідеї, повинно було б вивести Марго із себе і позбавити її апетиту. Проте вона на все це не реагувала. Вона взагалі ні на що не реагувала, оскільки перебувала в депресії. В неї відібрали щось сокровенне її потаємне я, її паралельне життя. Наближався термін виконання другого етапу головного проекту. Проект полягав у тому, що один пришелепкуватий американець, який, щоправда, мав мішок зайвих грошей, хотів з'ясувати, чи то для себе особисто, а чи для американської нації, а чи для України одне питання: чи українці не люблять конкретно нинішню владу, чи владу взагалі? Цей американець довго шукав варіатів, які б згодилися розробити анкету для соціологічного опитування, здійснити його і обробити результати на професійному рівні. Варіатів було багато, але професіоналів серед них не було. І лише на одній науковій конференції він відкрив для себе абсолютно вар'яцьку соціологічну фірму, яку очолював шеф. Це сталося так. Доповідь, яку зачитав шеф, провалилася серед маститих соціологів. Звичайно, всі знали, що доповідь провалилася через те, що результати соціологічних опитувань його фірми значно відрізнялися від результатів решти незалежних і заангажованих соціологічних центрів. Американець, вислухавши синхронний переклад доповіді, підійшов до шефа і спитав. «Скажіть, будь ласка, Яке головне питання для України? На що шеф, не замислюючись, зло відповів: Головне питання для України чому розплетена коса, а на очах бренить сльоза? Причому останню фразу він промовив з американським акцентом. Американець, прослухавши дослівний переклад, Довго стояв з відвислою щелепою. Розгублений перекладач довго намагався розтлумачити йому культурний контекст і потаємний підтекст сказаного. Шеф із гордо піднятою головою пішов геть. Американець інтуїтивно відчув, що це саме той жук, який йому потрібен. Марго була професійним психологом. В її завдання входило розробити або скоригувати питання так,